Kapitola 147. Luhy Měl jsem hodně volného času a tak jsem si uprostřed školního období najal lehký vozík se dvěma koněmi a zamířil se za trochu zábavit do Tarbeánu. Dostat se na místo mi zabralo celý loupen a větší část džihenu jsem strávil návštěvami starých oblíbených míst a splácením starých dluhů. Ševci, který byl laskavý, klapci bez bod, hostinskému, který mě nechal tu a tam přespat u krbu, krytího, jehož jsem potrápil. Část příbřeží mi byly pozoruhodně povědomé, zatímco jiný jsem vůbec nepoznával. To mě ovšem příliš nepřekvapovalo. Tak krušné město jako Terbián se neustále mění. Za to mě však překvapil zvláštní stezk, který jsem pocitoval po tom místě, které ke mně bylo tak kruté. Byli jsem pryč dva roky. Ze všech možných důvodů to ale klidně mohlo být v minulém životě. Od posledního deště uplynul jedeník a město bylo vyschlé na kost. Šoupání nohou stovky tisíc lidí zvedalo oblaka jemného prachu, který plnil ulice. Pokryl mi šaty, sedl mi do vlasů a do očí, takže mě svědili. Nažel jsem se moc nebádat nad skutečností, že jde převážně o rozprášené konické výkaly spolu s mrtvými rebami, uhelným kouřem a na s přídavkem moči. Když jsem dýchal nosem, útočil na mě pach. Ale když jsem se nadechl ústy, mohl jsem brach ochutnat a kromě toho mě vníkal do plec a nočil mě ke kašli. Nespomínal jsem si, že by to bylo až tak zlé. Bývalo tu vždycky tolik špíny? Vždycky to tady tak hrozně páchlo? Po půl hodině hledání jsem konečně našel ten vyhořelý dům, pod nímž byl sklep. Sešel jsem po schodech a dlouhou chodbou do vlhké místnosti. Trapis tu pořád byl. bosý a ve stejném potrhaném rouchu a v chladu a šedu pod ulicemi se staral o beznadějně postižené děti. Poznal mě. Ne jako jiní lidé, ne jako slibného hrdinu z příběhů. Trapez na takové věci neměl čas. Pamatoval si mě jako užmodlaného, vyhledovělého kluka, který se k němu jedné zimní noci skutal po schodech s horečkou a křikem. Dalo by se říct, že jsem ho za to miloval ještě víc. Dal jsem mu tolik peněz, kolik si vzal. Pět talentů. Snažil jsem se mu dát víc, ale odmítl. Jak prohlásil, kde by utratil víc, mohlo by to přivolat nežádoucí pozornost. On a jeho děti jsou v bezpečí, dokud se jich nikdo nevšímá. Sklonil jsem se před jeho moudrostí a zbytek dne jsem strávil tím, že jsem mu pomáhal. Nosil jsem vodu a chléb. Rychle jsem děti prohlédl, zašel do lékárny a přinesl pár věcí, které by jim mohly prospět. Nakonec jsem ošetřil trapise se samotného, ale do té míry, jak mi dovolil. Namasírovali se mu úbohé oteklé nohy kafrem a mateřinkou, pak se mu vinoval stehovací punčochy a dobré boty, aby už nemusel chodit po sklepě bos. Když se odpoledne chýlilo k večeru, začaly se do sklepa trousit otrhané děti. Přicházeli pro trochu jídla nebo proto, že byly zraněné nebo doufali v místo na spaní. V si mě měřili. Mé šaty byly nové a čisté. Nepatřil jsem sem. Nebyl jsem vítán. Kdybych zůstal déle, vznikly by potíže. Při nejmenším by některé z těch hladových dětí moje přítomnost tak zneklidnila, že by nezůstaly na noc. Tak jsem se s trapisem rozloučil a odešel jsem. Někdy člověk nemůže udělat nic jiného, než odejít. Zbývalo mi ještě několik hodin, než se začnou plnit hospody, tak jsem koupil jediný list smetanového dopisního papíru a odpovídající obálku z tlustého pergamenu. Obojí bylo vysoce kvalitní, mnohem lepší, než jsem si mohl kdy dovolit. Pak jsem našel tichou kavárnu a poručil si čokoládu a sklenici vody. Připravil jsem si papír a vynnal ze šáhalu pero a inkoust. Potom jsem elegantním, lehkým písmem napsal. Ambrozy, to dítě je tvé. Víš to stejně dobře jako já. Obávám se, že se mě má rodina zřekne. Když se nezachováš jako pravý šlechtic a nedostojíš svým povinnostem, půjdu za tvým otcem a všechno mu prozradím. Nepokoušej mě. Jsem rozhodnutá. Nepodepsal jsem se jménem jen jedinou iniciálou, již mohla být ozdobným R nebo roztřeseným B. Ponořil jsem prst do sklenice s vodou a nechal na stránku dopadnout několik kapiček. Papír pod nimi trochu napuchl a Ingo se nepatrně rozpil, než se je vysušil. Obstojně se podobaly slzám. Jednu těžkou kapku jsem si nechal na iniciálu podpisu, takže byla čitelná ještě méně. Teď se dala klidně považovat za F nebo P nebo E. do dokonce i K. Vlastně to mohlo být cokoliv. Pečlivě jsem papír složil, přešel k jedné z lamp v místnosti a dostavil štědřík z pečetního vosku, jímž jsem sklad zapečetil. Na obálku jsem napsal: Ambros Jakis, Univerzita, závorce dvě míle západně od Timre, Belený Baren, společenství, střední oblast. Zaplatil jsem pití a zamířil na Honácký plácek. Když jsem byl pár ulic od něj, sumnal jsem si šáhal a strčil ho do tlumoku. Pak jsem upustil lopis na ulici a šlápl na něj, šoupil na něm botou, pak jsem ho teprve zvedl a oprášil. Už jsem byl skoro na náměstí, když jsem konečně uviděl, co jsem potřeboval. Hej! Zavolal jsem na starého, zarostlého chlapa, který se opíral o stěnu domu. Dám ti půlpeny, když mi na chvíli počíš klobouk. Stařík si utvoranou pokrývku hlavy stáhl a podíval se na ní. Hlavu měl holou a bledou. Tam na mě v podvečerním slunci. Můj klobouk? Zeptal se chlaplavě. Můžeš nám mít za peny a k tomu moje požehnání. Nadějně se zašklebil a napřáhl hubenou, roztřesenou ruku. Dali jsem mu peny. Můžeš mi to podržet? Podali jsem mu dopis, pak jsem si stařičký, bez tvojí klobouk oběma rukama narazil až na uši. Obrátil jsem se k oknu blízkého obchodu, abych se ujistil, že jsem si pod ní zastrčil každý pramen svých rudých vlasů. Pasuje ti, prohlásil stařík a chrchlavě zakašlal. Zalil jsem si dopis a prohlédl si šmouhy, které na něm zanechaly jeho prsty. Odtud už jsem to měl na honácký plácek jen pár kroků. Trochu jsem se nahrebil a převřel jsem oči, když jsem procházel mezi hloučky hemžících se lidí. Po pár minutách moje ucho zachytilo známý jižní vínský přízvuk. Přistoupil jsem ke skupince mužů, kteří nakládali na vůz pytle. Hej! Zavolal jsem se stejným přízvukem. Vy lidičky jedete skrz Simre? Jeden z dělníků zvedl těžký pytel nahoru na vůz a oprášil si ruce. Jo, jedem! odpověděl. Potřebuješ svést? Zavrtil jsem hlavou a vytáhl z tlumoku dopis. Mám tady tenhle dopis. Chtěl jsem s ním zajet sám, jenomže mi zítra odplouvá loď. Koupil jsem ho od námořníka v Ganery za čtyři štipky. Měl ho od nějaký šlechtický děvenky za štipku. Mrkli jsem. Od něj prý záleželo na tom, aby ho ten člověk dostal. Za to si dal čtvrtinku? Muž potřásl hlavou. To si snaběh, pitomče. Tolik ti nikdo za dopis nedá. Hele, ukázal jsem prstem. ještě si neviděl, pro koho to je. Vedl jsem dopis, aby viděl adresu. Zamžoural. Jakis? přečetl, pak se mu dosvítilo. Jako kluk barona Jakise? Pěšně jsem přikývl. Ten nejstarší, takový bohatý spratek by mohl zapsaní od svých dámy slušně zaplatit. Třeba celý nobl počítám. Prohlížel si dopis. Možná, Připustil věcně. Hele, není tam napsaného nic, jenom univerzita. Já už tam byl. Není to zrovna nějaká malá díra. Baranův kluk nebude spát v nějaký chajdě, řekl jsem na zlobeně. Zeptej se, kde je tu nejvíc bylo a tam on bude. Chlapík si pro sebe pokývl, ruka mu bezdíčně zabloudila k panížence. Asi bych to mohl vzít, zabručil nevedle. Ale jenom za čtvrtinku. Bez tak je to risk. No tak, chlape, měj kapku srdce, bránil jsem se žalostně. Vez sem ho sem 800 mil, to už za něco vydá. Tak jo, vytáhl z peněženky pár mincí. Dám ti tři štipky. Dral bych půl stří blináku, jsem. Ale vezmeš si i tři štipky. Nastavil mi už modlanou dlání. Podala jsem mu dopis. Nezapomeň, že je to od nábl dámy, připomněl jsem mu. Těhle boháči. Vyraj z něj, co se dá, to ti povídám. Opustil jsem náměstí, narmnal jsem se a sundal si klobouk. Vytáhl jsem tlumoku šáhal a přehodil si ho výřivým pohybem přes ramena. Začal jsem si pohvizdovat a když jsem měl starého žebráka, vrátil jsem mu hučku a přidal tři štipky. Když jsem poprvé slyšel, jak si o mě lidé na univerzitě vykládají historky, čekal jsem, že nebudou mít dlouhého trvání. Že se rozhoří a uhosnou jako oheň, když stráví své palivo. K tomu však nedošlo. Příběhy o tom, jak kvot zachraňoval dívky a spal z Felurian, se skládaly z kousku pravdy a směšných výmyslů, které jsem přidal, abych si vylepšil pověst. Bylo v nich přebytek paliva a tak historky vířili a šířili se jako stepní požár za silného větru. Popravdě nevěděl jsem, jestli se tím mám bavit nebo znepokojovat. Když jsem přišel do Imre, lidé si na mě ukazovali a šeptali si mezi sebou. Vstával jsem se tak proslulým, že jsem ani nemohl jít za řeku a nenápadně poslouchat, co si povídají. Na druhé straně Tarbilán ležel o 40 mil dál. Když jsem opustil honácký plácek, vrátil jsem se do pronajatého pokoje v jedné ze slušnějších částí Tarbeánu. téhle čtvrtý vítr od moře odnášel zápach i prach a vzduch tady byl svěží a čistý. Poručil jsem si koupel a v záchvatu utrácení, který by mi v dřívější době zamotal hlavu, jsem zaplatil tři pence, aby mi šaty odnesly do nejbližší sálské prádelny. Pak jsem se čistý a voňavý odebral do výčepu. Hostinec jsem si pečlivě vybral. Nebyl nějak přepichový, ale ani špinavý. Výčep měl nízký strop a působil útulně. Ležel na rohu dvou tarbeánských rušných cest, stýkali se tu seálští kupci s ilskými námořníky a pinskými dopravci. Dokonalé místo pro příběhy. Zanedlouho už jsem seděl na konci barového pultu a poslouchal vyprávění, jak jsem zabil černou bestii z trebonu. Byl jsem ohromen. Ve skutečnosti jsem v Trebonu zabil rozúřeného draka, ale když mě Nina o necelý rok později přišla navštívit, ani neznala mé jméno. Má pověst se nějak přehnala i městečkem Trebon a vzala místní historiku sebou. Tam u Baru jsem se dozvěděl hodně věcí. Zřejmě jsem nosil jantarový prsten, který mi zaručoval poslušnost démonů. Mohl jsem pít celou noc a nikdy se neopít. Zámky se otevíraly, jen než jsem se jich dotkl a měl jsem plášť z pavučin a stínů. Tehdy jsem také poprvé zaslechl jméno Kvot tajemný. Zjemně nešlo o nové jméno. Louček mužů, kteří příběhu naslouchali, pokyvoval. Rozvěděl jsem se, že Kvot tajemný zná slovo, již zastavuje šípy ve vzduchu. Kvot tajemný krvácí, jen když je nůž, který ho řízne, vyroben z netvrzené ocely. Mladý prodavač se blížil k dramatickému závěru a já byl upřímně zvědav, jak zastavím zvířecího démona, když se mi prsten nastříštil a pláž ze stínu téměř schořil. Ale jakmile jsem se probojoval do trebonského kostela, přičem jsem rozbil dveře kouzelným slovem a jediným úzorem holé ruky, rozlétli se dveře hostince, až udeřili do zdi a všechny uvnitř polekali. Stál tam mladý pár. Žena byla krásná, měla temné vlasy i oči. Muž byl bohatě oblečen a bledý hrůzou. Nevím, co se děje, vykřikl. Prostě jsme se procházeli a ona najednou nemůže dýchat. Byl jsem u ní dřív, než se kdokoliv ve výčepu stačil postavit. Na půlce zhroutila na prázdnou lavici, její průvodce se sklonil nad ní. Jednu ruku si tiskla na hruď, druhou ho odstrkovala. Muž na to nedbal, tlačil se na ní a hovořil k ní tichým, naléhavým hlasem. Žena se od něj odtahovala, až se odstala na kraji lavice. Napříliš jemně jsem ho odstrčil. Myslím, že teď potřebuje trochu místa. Co si zač? Vykřikl pronikavě. Jsi lékař? Co je to za chlapa? Zavolejte lékaře! Ty! ukázali jsem na rozložitého námořníka u sodu. Chyť toho muže a postav ho támhle. Můj hlas šlehl jako byč, námořník vyskočil, chytil mladého pána za krk a hladce ho odtáhl pryč. Otočil jsem se zpátky k ženě, díval jsem se, jak si její dokonale tvorvaná ústa pohybují. S námahou se chrčivě nadechla. Oči měla vyděšené a zvlhlé. Sehnul jsem se k ní a oslovil ji nejmějším tónem. Budeš v pořádku, jen klid, dívej se mi do očí. Její oči se upřely na mě, zápětí se rozšířily poznáním. Chtěl bych, abyste teď dýchala pro mě. Položil jsem jí ruku na namáhavě se zvedající hruď. Kůži měla zarudlou a horkou. V srdce se jí třepotalo jako poplašený pták. Položil jsem jí druhou ruku na tvář. Pohlédl jsem jí hluboko do očí. Připomínali temná jezírka. Naklonil jsem se blízko jako k polipku. Vonila se lasovými květy, zelenou trávou, prachem cest. Cítil jsem, jak se namáhá. Naslouchal jsem. zavřeli jsem oči. Zaslechli jsem za šeptání jména. Tiše jsem ho vyslovil, ale dost zblízka, takže se otřelo o její ty. Vyslovil jsem ho tiše, ale dost zblízka, aby se jeho zvuk propletl s jejími vlasy. Vyslovil jsem ho tvrdě a pevně a temně a sladce. Ozval se nádech. Otevřel jsem oči. V místnosti bylo tak ticho, že jsem slyšel sametový proud jejího druhého zoufalého nádechu. Uvolnil jsem se. Položila ruku na mou, spočívající na jejím srdci. Chtěl bych, abyste dýchala pro mě, opakovala. To je sedm slov. To ano, přisvědčili jsem. Moje hrdina, šeptla Dena s úsměvem a zlboka se nadechla. To no bylo teda divný, slyšel jsem námořníka na druhé straně místnosti. by měl něco v hlase. Přísahám na všechnu sůl, co jí je ve mně, jako bych byl loutka a on mi tahal zadrátky. Poslouchal jsem jen na půl ucha. Hádal jsem, že ten námořník prostě věděl, že má vyskočit a udělat, co mu hlas s příslušným autoritativním zvukem řekne. Ale nemělo smysl mu to Vykládat. Díky tomu, co jsem provedl s Denou a s ohledem na mé vlasy a tmavý plášť, mě poznali. Takže muselo jít o magii, ať už bych o tom řekl cokoliv. Nevadilo mi to. To, co jsem dnes večer udělal, stálo za pěknou historku. Protože mě poznali, lidé se na nás dívali, ale netroufali si moc blízko. Danin průvodce zmizel, než jsme si na něj vzpomněli, takže jsme si my dva užívali soukromí v koutě výčepu. Mohlo mě napadnout, že tu na tebe narazím, řekla. Vždycky se objevíš tam, kde ti ani v nejmenším nečekám. Už jsi konečně utekl z univerzity? Zavrtěl jsem hlavou. Na no, pár dní jsem se ulil. Hracíš se brzy? Vlastně už zítra. Mám pronajatý malý vůz. Posmála se. Měl bys zájem o společnost? Věnoval jsem jí upřímný pohled. Odpověď určitě znáš? Dena se trochu začervenala a odvrátila se. Nejspíš ano. Když sklonila hlavu, vlasy se jí rozlily po ramenou jako vodopád, orámovaly jí tvář. Poněly teple a pronikavě, jako sluneční světlo a mošt. Tvoje vlasy, řekl jsem. Nádherné. Překvapivě zčervenala ještě víc a potřásla hlavou, aniž by se na mě dívala. K tomu jsme dospěli po celé té době? Střelila po mně pohledem. Lichotky? Teď byla řada na mě, abych upadl do rozpaků. Zakoktal jsem. Já nechtěl jsem, totiž já bych... Nenechle jsem se a lehce se dotkl úzkého, pečlivě spleteného copánku na půl ukrytého v jejich vlasech. Ten copánek, objasnil jsem, ten přímo říká nádherné. Její ústa vytvořila dokonalé o údivu, jedna ruka jí bezvěčně vzlétla k vlasům. Ty to umíš přečíst? Zeptala se nevěřícně, s poněkud zděšeným výrazem. Milosrdným télu, je vůbec něco, co nevíš? Učím se ilsky, řekl jsem, nebo spíš se o to pokouším. Má šest pramenů místo čtyř, ale je to skoro jako dějový úzel, ne? Skoro? vyhrkla. Je to zatraceně víc než skoro. Prsty zatahala za kus modré šnůrky na konci cůbku. Sami Ilané ne dnes loštinu sotva znají, sykla rozlobeně. Nejde mi to moc dobře, namítl jsem. Znám jen pár slov. Ani lidé, kteří tou řečí mluví, se neobtěžují s uzly. Nevěděla na mě pohlédla. A měl by si správně číst prsty, ne očima. Většinou jsem se je učil z obrázků v knihách, vysvětlil jsem. Dena si konečně rozvázala modrou šňůrku a začala si co prosplétat. V prsty vlasy opět uhladila. To nemusela, řekl jsem. Mně se to předtím líbilo víc? No to právě jde. Vystrčila bradou a pohodila vlasy. Tak, co si myslíš teď? Myslím, že se bojím říkat ti lichotky. Nebo jsem si úplně jistý, co jsem pokazil? Její chování se trochu změnilo, podráždění se vytratilo. Prostě mě to uvádí do rozpaku. Nikdy jsem nečekala, že by to někdo uměl přečíst. Jak by se cítil, kdyby tě někdo viděl z tabulí a na ní stálo? Jsem úžasně pohledný. Nastala chvíle ticha. Než se mohlo nepříjemné protáhnout, promluvil jsem. Zdržuju tě od něčeho naléhavého? Jen od pana Strahoty. Ho stejně mávla ve směru svého zmizelého průvodce. Naléhal? Na jsem se usmál a zvedl obočí. To všichni muži, tak či onak, pravila zranou ranou přísností. Takže se stále držíte knihy? Dená si teschně povzdechla. Doufala jsem, že na tu knihu časem zapomenou. Místo toho jsem zjistila, že jen obrátili na další stránku. Natáhla ruku a předvedla dva prsteny. Teď místo růží dávají zlato a potom daru se najednou náramně osmělý. Aspoň tě nudí muži s dostatečnými prostředky, utěšili jsem ji. Dostají o prostřední muže, Namítla. U takových ani nesejde na tom, jestli to bohatství získali počestně nebo ne. Položil jsem ji s uklidňujícím gestem ruku na paži. Musíš tě mužům zjištných myslí prominout. Když ještě ubohý boháč vidí prchat ze svých pout, zoufalená zlatá pouta hledá, jen aby získal, co se koupit nedá. Den vesale vesele zatleskala. Prosba o milost pro nepřátele. Jen poukazuju na to, že ty sama jsi také schopná dávat dary, pravil jsem, jak sám moc dobře vím. Oči jí svedly, potřásla hlavou. Je velký rozdíl mezi darem věnovaným svobodně a takovým, který tě chce připoutat k jinému člověku. To je pravda, přesvědčil jsem. Ze zlata se u kout okovy dají stejně jako ze železa. Ovšem, těžko se dá obvinovat muž, který ti dává šperky, když ti tak sluší. To stěží. Její úsměv byl současně rozpačitý a unavený. Hodně jejich návrhů je neslušných, koukla na mě. Co ty? Máš nápady slušivé nebo neslušné? Hodně jsem se nad tím zamýšlel. Odpověděl jsem s tajemným úsměvem, jelikož jsem věděl, že mám její prsten bezpečně schovaný u ankera. Okatěj jsem si ji změřil. Obojí má svoje výhody, ale zlato pro tebe není. Jsi příliš zářivá, aby tě ještě víc leštili. Chytila mě za paži a stiskla mi ji s láskyplným pohledem. Ach můj kvote, tolik se mi po tobě stýskalo. Tak napůj jsem přišel zpátky do tohoto kouta světa v naději, že tě tu najdu. Stala a podala mi ruku. Pojďme, vezmi mě odtud.